איוב, פרק ח' ויען בלדד השוחי ויאמר, עד אנ תמלל אלה ורוח כביר עם פיך? האל יעוות משפט ואם שדי יעוות צדק? אם בניך חטאו לו, וישלכם ביד פשעם. אם אתה תשחרר אל אל ואל שדי תתחנן, אם זך וישר אתה, כי אתה יאיר עליך ושילם נבט צדקך.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 הן הוא משוש דרכו, ומעפר אחר יצמחו. הן אל לא ימאס תם, ולא יחזיק ביד מרעים. עד ימלא שחוק פיך, ושפתיך תרועה, צונאיך ילבשו בושת, ואוהל רשעים איננו.